Neeger ütles valgele mehele, et ta võib mõõdame ära, kirele on pikem... Noh... Rulikes. Okei, okay, nimetest... Iks on pööpäev või? See? No, Relv? Jah. Püss? Kuulib ritsme? Jah. Riist? Pesu? Ei... Okei, põhudame ära... Järgine peal siis... Said kokku... Neeger ütleb, mul on 28... Palju sul? vaid kairi valendus 37 Uu, millega mõeld kraadi klaasing <laughs> <laughs> mul on 28 künniva